Välkomna till Konflikter vi denna midsommardag bjuder på en sändning i lite annan tappning än vi brukar. Iran, Rinkeby, Irak och Rosengård. Afghanistan, Malta, Solvalla och Gaza. Kongo, Colombia, Yemen och äldreboendet Sjöteppan i Saltsjöbaden. Det är bara några av de platser, länder och konfliktområden som vi har speglat i det gångna årets program. I alla dessa mer eller mindre dramatiska spänningsfält är det lätt att glömma bort de som är viktigast för världens utveckling, de enskilda människorna. Därför har vi valt att låta konflikt i detta sista program före sommaruppehållet helt fyllas av reportage signerade vår reporter Robin Olin. Han har med ett sällsynt lyhört öra gång på gång lyckats fånga det stora i den lilla berättelsen. Till exempel tjänstemännens och byråkraternas berättelser, de som befinner sig på frontlinjen där fyrkantiga system möter mänskliga öden av kött och blod. Hör Migrationsverkets medarbetare förklara hur fel det är att spära in oskyldiga i häkten, samtidigt som han själv är en central kugge i maskineriet som gör just det. Och hör om det irakiska spionnätverket med förgreningar till fotbollsplanen i Södertälje. Men först, medan de välvilliga svallvågorna fortfarande går höga efter det stora bröllopet i Stockholm för en vecka sedan, ska vi påminna om ett annat bröllop som också skapade sensationslystna löpsedlar. Polis stormade bröllop kunde man läsa några dagar före jul, men sen föll händelsen snabbt i glömska. I takt med att antalet avslag på asylansökningar ökar, så ökar också pressen på polisen som ska genomföra avvisningarna. Hittills i år har närmare tusen personer avvisats med tvång– –och tendensen är att det blir fler för varje månad. Finns det några regler för vilka metoder som är acceptabla– –när polisen letar upp och griper personer– –som har fått nej på sina asylansökningar? Finns det platser som kan anses fridlysta? Och vad går i så fall gränsen? Vid dagis, skolan, sjukhus eller kyrkan? Vi återvänder till Malmö där ett ungt par på väg att gifta sig– aldrig fick uppleva den romantiska dag de hade sett fram emot. Istället konfronterades de med gränspolisen som skilde dem åt strax- innan de skulle lova varandra trohet och kärlek i nöd och lust. Och den blivande brudgummen fördes till Migrationsverkets förvar- för att senare avvisas till Afghanistan. Jag har försökt, alltså Vi har ju pratat om det mycket, men jag har märkt många gånger- att han inte vill tynga ner mig, att han inte vill prata om det- och säga att det är lugnt, fast man ser på honom att det inte är lugnt.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 Ja, vi måste med. Den 15 april klockan 12 hämtades mannen på förvaret i Kollerred för att flygas till Kabul. I den så kallade verkställighetsrapporten- skriver transportledaren att mannen, citat, var vid gott mod och inställd på att resa. Efter rutinmässig visitation gick färden till Landväter och vidare till Kabul via Frankfurt. Resan löpte smärtfritt och väl i Kabul blev mannen mött av lokal gränspolis. Vi tog farväl och önskade varandra lycka till, därmed anser jag uppdraget slutfört. Slut citat. Det här var sex dagar innan den unge mannens fall skulle ha preskriberats och han skulle haft rätt att på nytt ansöka om asyl i Sverige. Vi har haft kontakt med hans anhöriga i Sverige som berättat om hur han nu försöker återfrenas med sin svenska fru. Men säkerhetsläget i regionen har gjort det svårt för honom att ta sig till en svensk ambassad för att göra en ansökan. Den provins han kommer ifrån, Kunar i nordöstra Afghanistan och som gränsar till Pakistan är en del av det område som har många misstänkts vara Osama Bin Ladens gömställe. Det är en av de mest instabila och hårdast krigsdrabbade provinserna där många civila afghaner och internationella soldater har mist livet. Och här sprängde sig i förra veckan för första gången en kvinnlig självmordsbombare till döds och skadade 18 personer. Det har nu gått nio år efter invasionen i Afghanistan och än syns inga tecken på att kriget håller på att mattas av. Även till Irak har antalet avvisningar som sker med tvång eller frivilligt ökat under det gångna året, trots att våldet på flera håll har trappats upp igen. Och nyligen fick Sverige återigen skarp kritik från FNs flyktingkommissariat UNHCR mot avvisningarna till bland annat Bagdad. Sverige har också vid flera tillfällen och från olika internationella organ kritiserats för att människor som inte har fått sina asylansökningar beviljade behandlas som kriminella. Förra året placerades 250 personer i häkteceller i avvaktan på avvisning. De hölls inlåsta i allt mellan några dagar till över ett år. Vad händer med människor som i väntan på att skickas tillbaka till det land de en gång flydde ifrån blir inlåsta bland misstänkta förbrytare på små ytor som egentligen är tänkta för tillfälliga vistelser och utan kontakt med omvärlden? Och vad gör det med de tjänstemän som utför jobbet- Fast de själva kallar det djupt inhumant? I konflikten 1 maj fick vi genom vår reporter Robin Olin- en unik inblick i en för många dold värld. Följ med till häktet Blanka i Uppsala. Just nu sitter vi i en bil och är på väg till häktet i Uppsala- för att träffa en kvinna som är... –placerad av skäl på häktet. Lars Ekblom kisar lite med ögonen över vägen. Han är en sån som fortfarande rullar sina egna cigaretter. och Han ger intrycket av att vara en person som går sin egen väg. Och så är han, som många jag träffar i det här reportaget– –kritisk till att vi i Sverige låser in asylsökande– i häkten. Men samtidigt är faktiskt just det hans jobb. Han arbetar på Migrationsverket och nu ska han träffa en kvinna från Irak som väntar på att avvisas. Hans bedömning av henne kommer att väga tungt i Migrationsverkets beslut om hon får komma till ett vanligt förvar- eller om hon även i fortsättningen ska sitta isolerad- i en häktescell. Hon har då bedömts- vara en säkerhetsrisk- om hon skulle- vistas på ett förvar. Det är ju det vi ska se om- det beslutet stämmer. Jag tror du att det kan bli- lite jobbigt möte? Eller? Det går ju aldrig att utesluta- men vi får försöka ta det- på ett mjukt vis. Så är läget- om Lars Ekblom anser att kvinnan är självdestruktiv eller på något annat sätt problematisk då är risken stor att Migrationsverkets beslutfattare håller henne kvar på häktet. Det som han själv alltså säger att han egentligen är emot. Ja, dels var det har det varit slöseri med dyra häktesplatser och sen så har det ju varit djupt inhumant. Men du har ändå jobbat med det. Hur länge? Länge? Ja, nio år Hon har jag jobbat med det Så du har ändå haft en roll med i, i, det här, i den här verksamheten? Liksom? Ja, ja, ja, det är mm. det. måste ringa här. här så. Vill ni träffa? Ja, vi ska träffa... En kvinna. En kvinna. Vi möter upp med en kollega från Migrationsverket, mm. Walid al och åker upp i hissen. Går igenom en metalldetektor. Vad är det då? Här är det, okej. Okay. Låser in våra mobiltelefoner och går igenom två slussar. Hej, hej. Och så är vi inne på häktet Blanka. Det är ganska mycket att göra idag här. Blanka, det är ett vackert namn på ett hekte byggt för att isolera människor den som sitter här inne i en cell, i en lång korridor har ingen kontakt med omvärlden ingen telefon, ingen tv och inga besök allt är anpassat för isolering av misstänkta förbrytare och så finns det arrestplatser för personer som stört den allmänna ordningen vad har du gjort? varför finns du här för? De sitter i fylleceller, några kvadratmeter stora med en brits. Och det är en sån som den irakiska kvinnan förvaras. Eftersom det inte fanns plats i en vanlig häkteställ. Vakterna ska snart gå in och hämta henne. De ska bara ta hand om de som kissat ner sig först. Men du bankar ju stryket, vi vet ju inte vad du vill. Vi får ju ringa på sätt att du går på toa. Ja, Kom vi gå in och vänster där inne bara. Igen här. Ja, jag ja. Lars Ekblom ringer en telefontolk på högtalartelefonen och vi sätter oss i det minimala förhörsrummet. Stolen längst in mot väggen står tom. Men nu kommer hon sitta här? Eller? Ja, det är lite olyckligt. Jag tycker det här trevligt ut. Men det är ett säkerhetsperspektiv faktiskt. Mm. Vi... vi ska vara närmare dörren. Nej, hon <laughs> kommer springa iväg. Är det så? Här? Ja, det ja. händer någonting. Ja, alltså. Till slut blir en ung kvinna inför i rummet. Klädd i häktets mjukiskläder ser hon ut som en liten flicka. Hon sitter med en nedsänkt blick och rösten är svag. Så svag att tolken på telefon först inte hör. Hör du henne? Hallå. Kan du prata högre? Det är Kom lite Migrationsverkets anteckningar ligger på bordet framför oss. Kanar Ali, 24 år, kurd från Irak. Hennes familj bor i Uppsala och hon har varit här i fyra år med tillfälligt uppehållstillstånd, men ska nu avvisas. Hon blir erbjuden att ha ett biträde, men tackar nej. Advokaterna gör bara som Migrationsverket vill, säger hon. Sen. Migrationsverkets beslut att placera henne uppläst för sig. Jag kommer att läsa texten och om tolkar och sen kan vi prata om det. Goddebra, kan Tackar. Mm. I samband med att polisen i Uppsala län den 20 april 2010 delgav dig beslut om förvar, hotade du att vid tillfälle skada dig själv? Du har vid tre tidigare dokumenterade tillfällen mell, eh, mellan immigrationsverket eh, lokaler talat hot till verkets personal om att skada dig själv. Vi, vid ett av dessa tillfällen hällde eh, du vetska över dig med hot om att tända eld på dig. Polisen tillkallades för att eh, avstyra den hotfulla situationen. Vi anser därför att det finns skäl att hålla dig av skyld. Så äh, ser ut beslutet från Migrationsverket. <fums> Kanar, äh, vad säger du om det? Jag gjorde mig för mig, och jag vet att jag kom på den enda gången ligg jag ett misstag och det var dumt av mig och ville skada mig själv. Och det var enda gången. Sedan blev jag körd till sjukhus eller läkare. Och därefter så har jag kommit fram att aldrig, aldrig eh, mera begå sådant misstag. Men när du greps av polisen nu, då sa du till polisen att du skadade dig själv. Polisen sa, frågade mig varför jag inte gjorde slut på mig själv redan 2008. Varför jag inte gick självmord då. Och då blev jag irriterad och sa okej okay, om du vill så eh, lämna mig. då. Då kan jag gå ut och hälla någonting på mig och döda mig själv. Okej okay, Kanar. Uh, får jag fråga dig en sak. Uh, uh, Orsaken till att du har gjort det här förut och du uh, erkänner nu. att du har gjort det Jag är inte säker du jag Vad är det det men... är Eftersom hemma i Irak har, jag vet inte om det var kusin eller någon, har eh, våldtagit mig. Och sen resten hörde inte. Om man tittar på det rosa nagellacket och de ljusa slingorna i det mörka håret kan man föreställa sig hur hon sett ut då för fyra dagar sedan innan hon blev gripen av polisen. Och fick på sig den gröna t-shirten som hon nu sitter och snyter snoret efter tårarna i. Gör vad ni vill med mig, säger hon. Skicka tillbaka mig. Vad ja, är det? Jag har bestämt mig att åka tillbaka vad som händer. Eftersom jag inte vill eh, vara inlåst resten av livet här. Det, det, kan, det, det kan hända vad som helst. Kanad. Eh, sedan eh, Jag ber dig väldigt att lyssna på mig Därför det här är det mycket viktigt för dig också Som du mår Skulle det vara bättre för dig Att vara på förvaret Där du kan prata med Vi har andra förvarstagna som pratar surani Och vi har personal som pratar surani Du kan ha egen mobiltelefon På förvaret Och du kan ta emot besök men, men vi måste känna att det kommer att fungera, att du inte gör några konstiga utspel på förvaret. Kan du skaka, skaka hand med mig på att du kommer uppföra dig normalt? Kanner sträcker fram sin hand och skakar Lars hand. Och med Walid också. Jag personligen och kanske Lasse gör det att vi ser positivt på de signalerna som du gav oss nu. Och vi kommer att prata med beslutsfattaren och han som fattar beslutet. Jag mm, har så men Ja, jag hoppas att det går snabbt, så snabbt som möjligt, för nu är jag ledsen på allt. Självklart. Men det kommer att bli bättre. Om, om du. Om du kommer till förvaret och om du sköter det. Varför ska jag begå självmord? Jag har mycket att leva för. Det låter bra. Bra. Bra. bra. Jag tror att det här kommer att gå bra, Kanar. Det är bra att du är på. Att du accepterar att du ska åka hem till Kurdistan. Det är, där det, det är där livet börjar igen. Så får vi hoppas att det går bra där också. Lars Ekblom tar på sig jackan. Okej, tack för idag. Hej Basuz Ja. man på Så har ni också Vad sa du? då Hej då. Hej. Hej då. Ja, hej. Hallå. Jag och kanar står själva kvar i häkteskorridoren. Inga vakter syns till. Förstår du någon svenska? Förstår. Förstår. För att Ja, du förstår ganska bra. Mm. Men jag har inte kontakt med svenskarna, därför jag kan inte. Mm. Och så kommer vakten som ska ta henne tillbaka till arrestcellen. Vad händer nu? Nu måste du sätta in henne i en cell igen, eller? Tyvärr. Tyvärr, vissa saker, vi har, vi har beslut. Men nu, nu får hon sitta hela natten inlåst då? Ja. just det. ja. 24-23 timmar om dagen. En timme promenad. Vi sa till henne idag att hon ska gå på promenad. Och hon vägrade det. Hon vill inte gå. Nå, tyvärr. Mm. Den är. Bra fram. Okej. Okay. Ja. Hej då. I Kronobergsparken i Stockholm. Har tusentals skillor slagit ut. Och färgar gräset blått. Några barn leker och kastar sig runt bland blommorna. Man ska lämna information. Va? Bredvid parken reser sig Kronobergshäktet. På sjätte våningen sitter häkteschefen Anders Läckne. Och bläddrar i några papper. En rapport från internrevisionen som är från... 2009. Och där beskrivs ju då varför kriminalvården överhuvudtaget har förvarstagna utlänningar i häkte. Så ser det ut. Och det gör att vi har ju ett par stora volymer så vi har ju mellan kanske ja, mellan 12 och 20 i stort sett varje vecka. Så det är nästan en hel avdelning för oss. Det finns ju skilda individer som har suttit här väldigt länge och det är ju sånt som gjorde att jag reagerade. Häkteschefen Anders Läckne reagerade på att vissa asylsökande blir sittande i Kronobergshäktets celler på sju kvadratmeter utan toalett i så länge som två år. Det som händer här är att jag pratar med personer inom Migrationsverket, jag pratar med personer mm. inom kriminalvården och alla säger så här, det här är inte bra. Nej. Och sen mm. så fortsätter det ändå och sen så går jag och träffar människor som sitter i häkten som är helt förstörda av det. Mm. Finns det någon gräns för dig där du så här sätter ner foten? Ja, alltså nej, jag, det är ju inte jag som... Jag ska inte sätta gränser. Där. Utan jag pekar på några bekymmer eller problem som jag ser och sen får man ju hantera det på ett bra sätt då. Inom tjänstemannaleden. Ja, alltså man, man, man måste ju ställa sig frågan. Sex våningar ner. I receptionen på Kronobergshäktet står Lars Ekblom från Migrationsverket. Det är veckan efter besöket hos Kannar i Uppsala och idag ska han göra tre besök här. Han har funderat, säger han. Frågan är, skulle vi låta svenska medborgare som inte är misstänkta för brott sitta under de förhållanden som råder på ett häkte? Det tror inte jag. Om det då är en avsevärd skillnad på hur man behandlar medborgarna och icke-medborgarna så... Ja, det är ju lite tveksamt mm. men samtidigt så undrar jag då vad som gör att du har jobbat med det så länge och fortsätter att jobba med det, om du ser det som att du från insidan kan göra livet drägligare för de här människorna ja, jag, jag, jag, jag förstår vad du menar va? nej, nej det är inte riktigt så jag, jag, jag har tänkt de där tankebanorna tidigare för, för länge sedan när jag började inom psykiatrin, men Nej, nej, jag ser mig inte som en medborgare i det här. Utan jag är ju en del av det här maskineriet naturligtvis. Och sen har jag då dragit de här slutsatserna. Lars slutar sig mot fönstret som leder ut till en liten gård utanför häktet. Han är en del av maskineriet. Ett system som är tveksamt vad det gäller mänskliga rättigheter. Men effektivt. Genom att flytta personer från Migrationsverkets förvar till häkten hålls förvaren lugna och avvisningarna blir smidigare. Det verkar egentligen bara vara en grupp som förlorar på det. När jag träffade henne i lördags så sa hon nej men man har inget liv om man inte får gå ut fritt. Jag möter upp med Kannars lilla syster, känner som flugit hem från London där hon bor. Vi ska träffa Kanna på förvaret i Märsta. Efter fyra dygns isolering beslutade Migrationsverket att flytta henne hit. Häktesplaceringen bröt ner henne tills hon gav upp, säger Kanna. Så då verkar hon mer inställd på att åka tillbaka? Ja, faktiskt. Men när hon kom till förvaret då, hon ville inte. När hon träffade hela familjen, igen då ville hon inte. Ja, då ångrar hon sig. Hej, <skratt> hej Kanner. Hej, hej, hej. Jag går in för att säga hej då till Kanner. På förvaret är hon fortfarande inlåst, men hon får ta emot besök. Hon har sminkat sig och hon ser mig i ögonen nu. Hon har fått ett datum för avvisningen den 11 maj. Vi kan hålla kontakten. Mm. Mm. Vad, vad som händer efter den 11 maj och sådär. So okay. Mm. Okay. Okay. Sen följer känner mig ut till dörren där man måste vänta på att en vakt ska komma och öppna. Då. Då. Och så går jag och tar bussen i vårsolen. I programmet där detta reportage sändes första gången, den 1 maj, var Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter Thomas Hammarberg mycket kritisk till inspärrningen av människor som inte misstänks för något brott. Och under sina många resor i Europa har han sett att det har blivit allt vanligare. Nu har två månader gått sedan vi lämnade Kannar Ali på förvaret i Märsta i Stockholm. Då skulle hon avvisas till Iraks huvudstad Bagdad, vilket FNs flyktingkommissariat UNHCR bestämt avråder ifrån. Vi ringde upp Kannars syster Tjenne för att ta reda på vad som hänt med Kannar. Hej. Vill du berätta vad hände efter att vi skildes åt? Ja, sen fick Nadia advokaten skriva ett papper för att hon skulle komma hem de sista tiderna. så att hon skulle vara med familjen. Det fick hon göra. Ja, hon fick komma hem? Ja. Sen var vi tvungna att köpa biljetten själv till Arbil. Tvärt emot vad alla trodde så blev Kannar släppt från förvaret. Hon tillbringade den sista tiden hemma med föräldrar och syskon i Uppsala säger yngsta systern känne. Sen fick de följa henne till flygplatsen. Och efter att familjen själva bekostat biljetten- gick Migrationsverket med på och avvisa Kannar till Erbil i norra Irak- istället för Bagdad, som familjen tyckte var för farligt för en ensam tjej. I Irak lever Kannar under hot från de avlägsna släktingarna där- som anklagar henne för att ha skadat familjens heder när hon var yngre- säger känne. Men Erbil känner de i alla fall en familj- som kanar få bo hos. Alltså det är en kvinna typ som har tre barn som bor hos dem. Och hon är typ nästan som gömd. Hon är som gömd. Ja, hon har fortfarande det här hotet kvar. Går det att få tag på Kannar om jag skulle vilja ringa till henne för att höra hur hon har det? Nej. Nej. Familjen har bestämt att de vill inte ha mer kontakt med några journalister. Inget hjälpte ju när Kanna fortfarande var där med dem i Sverige. Varken journalister eller advokater kan göra något för henne. Och nu, i samma sekund som Kanna satte sin fot i Irak igen, har Migrationsverket släppt allt ansvar, säger Kanna. De bryr sig inte om vad som händer, Kanna nu. Den 21-åriga lilla systern är besviken. På hela Sverige. På hela Sverige brydde sig inte om en tjej och myndighet, liksom. Då skulle du inte heller kunna göra någonting för Migrationsverkets del spelade ingen roll hur man ska ha det i Kurdistan. Leonmördat eller vad som händer henne. Så det är familjen som bryr sig mest om henne. Känner lilla syster till kannar som inte fick stanna med sin familj i Sverige utan avvisades till Irak där hon nu försöker hålla sig undan släktingar som hotar henne. Sju år efter USAs invasion i Irak börjar nu tillbaka dragandet av de amerikanska styrkorna i större skala. Fram till slutet av augusti tas 30 000 soldater hem och enligt planen ska de återstående 50 000 ha lämnat landet nästa år. Men det är knappast något stabilt land amerikanerna lämnar efter sig. Parlamentsvalet i mars led inte heller till den lugn som många längtade efter, snarare ett politiskt paralyserat Irak som inte förmår att enas om vem som ska leda landet, samtidigt som människor är frustrerade över den ständiga kampen för en dräglig vardag. Här dagen avgick energiministern efter stora demonstrationer mot den undermåliga elförsörjningen. Många får hålla till goda med en eller några få timmar el om dagen. Men inte heller den som lämnar sitt hemland i kaos och konflikt är självklart fri från de prövningar och problem som orsakat flykten. I konflikten 27 mars berättade vi om landsflyktiga som lever i fortsatt fruktan för trakasserier från sitt hemlands agenter. I Cepos rapporter om politisk förföljelse i Sverige kan man läsa om utländska makters underrättelseorgan som genom kartläggning, hot, utpressning, mutor, desinformation och i värsta fall våld försöker tysta kritik mot den egna regimen bland boende i Sverige. Saddam Husseins övervakningsapparat var visserligen ökänd, men när arkiven började öppnas efter invasionen 2003 fick sig många en rejäl kalldusch. Både de som nu avslöjades som spioner och de som var ovetande om att regimen har kartlagt deras liv in i minsta detalj. En av dem är Gassan Hamed, en gång hyllad fotbollshjält i det irakiska landslaget som hamnade i fotbollslaget Assyriska FF. Följ med Robin Olin till Södertälje på en resa mellan svek och försoning i storpolitikens spår. Södertälje. Snö som smälter och blir slask på Storgatan. Nere vid kanalen sitter Gassan här på ett kafé och tittar ut genom fönstret. Han spelar ingen fotboll längre, men som ung, innan han och hans bror flydde, spelade de båda i Iraks fotbollslandslag. Gassan var en lovande mittback. Det var en konstig tid, säger han. För trots att han hela tiden tänkte på att försöka fly, så var det också en tid med mycket uppmärksamhet. Mycket uppmärksamhet. Vi ser bra ut också. Vi är unga och eh, alla hälsar. Det är det speciell tid faktiskt för oss. Det är svårt att man förklara det här under tiden. Men um, det var svårt. Det är ett tufft började också. Goal! <tryckligt> Goal! Irakiska lagets stjärna Ahmed Radi gör mål i en landskamp mot Uganda 1989. Det var Saddam Husseins äldste son, Uday, som styrde fotbollslandslaget genom skräck och våld. Han gick runt med en tiger i ett koppel och brukade tortera spelarna om de förlorade. Vi var hans leksaker, säger Gassan. Varje gång de spelade en landskamp utomlands- tänkte han på hur det skulle vara att försvinna. Vi var eh, i Ryssland, Rumänien också. Vi spelade där också. Vi har fått flera chanser också. Men vi tänkte på våra föräldrar och familjen också. Att de kommer att skada sig på grund av oss. Därför var vi tvungna att vi tillbaka till Irak. Och eh, vi får med det här slaget. 1992 betalade Gassan och hans bror till slut en smugglare och tog sig ut ur Irak. Och så kom det sig att den irakiska landslagsbacken Gassan Hamed hamnade i södertälje allsvenskans division 2 och Alla vi som älskar FF klappar nu Alla vi som älskar FF klappar nu Assyriska FF. FF Alla vi som FF, Alla vi som, FF, alla som nu Historien hade kunnat sluta där Gassan gjorde sig hemmastad i Södertälje och blev den ständiga mittbacken i Assyriska FF. Men så, 2003, dyker gassan Hamed upp i Bagdad igen i underrättelsetjänstens arkiv. Det var en pre pressurklipp från länsidningen där man skickade en bild på Assyriska fotbollslagets mittback, Hamed gassan. Och, och där de beskriver Hamad Rassan om att Hamid Ghassan hade hoppat av det irakiska nationella lands, landslaget. Och, och då var det också till och med information <laughs> till hur de spionerade på spelare som spelade åt syriska. Said Yildir var i Bagdad på uppdrag av Assyriska riksförbundet i Sverige. 2003, när Saddam-regimen precis fallit, låg landet i spillror. Amerikanerna hade dödat sönerna Uday och Kasai och på Kasais kontor som lett underrättelsetjänsten Mukhabarat, flyttade det irakiska syriska partiet, Assyriska demokratiska rörelsen in. Där sa de sig ha hittat dokument som rörde personer i Sverige. Och det var det som Said, inbjuden av partiledaren, nu kommit för att titta på. Och då frågade jag honom äh, om, man, om jag kunde få se vissa dokument om det finns någon dokument äh, några sådana dokument och då öppnade han ett stort skåp och visade mig vissa dokument vilket äh, jag det först eftersom äh, man, under en sån kaotisk läge så kan man förfalska kan man hitta på massor med massor med saker men tills jag såg det här dokumenten. Då, tog, då började jag tro på de dokumenterna. de här är san, sanna dokument. Vi sitter på Komvux i Södertälje där Said är lärare. Han har lagt ut ett antal papper framför oss på bordet. Några har ABF-stämpel på. Några är maskinskrivna. Andra handskrivna i kollegiblock. De innehåller information om personer som engagerade sig i asyriska föreningar i Sverige- Said minns när han gick igenom dokumenten första gången i Bagdad. Det kunde stå om en person till exempel att han, är, han har inte stark personlighet, han, han gillar pengar, han är irig, han, han är pedant och sådana, sådana karaktärer. Alltså, de beskriver personens typ. alltså, de, sen Det är inte bara det utan också att, att det kommer av personer som du har jobbat med dem i flera. I, I flera år. Och, personer du kände? Ja, abs absolut. Uh, en av personerna som jag kände, att han, han satt med i Assyriska och uh, Men han blev uh, utstängt från medlemskapet direkt efter. Vi fortsätter med uppgifterna om spionage i Sverige mot personer med irakiska kontakter. Rapporter om uppgifterna är att högt uppsatta personer inom det syriska föreningslivet skulle ha levt dubbelliv och rapporterat om sina vänner och kollegor till Saddam skakade inte bara om internt i det syriska riksförbundet. Spiondramat rullades ut i medierna. Ja, de personer som spionerade för Iraks räkning i Sverige ingick i ett internationellt nätverk med spioner över hela världen. att det världen. förekommit ett så omfattande spionage i Sverige mot svenskar med annan etnisk bakgrund har varit okänd för den svenska regeringen. Said Gildisch fick gå på möte med Säpo och Mona Salin, dåvarande integrationsminister, lovade att gå till botten med anklagelserna. Det är mycket upprörande och det är mycket allvarligt. Och regeringen ser verkligen med stort bekymmer på detta och ska göra allt vi kan både för att bringa klarhet och också få fram information. Vad som har skett, vilka som ligger bakom. Och är det brott som är begånget så ska det också självfallet beivras då när allt det här kom fram så var det också en del prat om vad den svenska regeringen skulle göra att man skulle se till att säkra de här arkiven och att de som hade blivit utsatta för spionage skulle få tillgång till att se sina akter. Vad hände med allt det? Det hände inte mycket faktiskt. Jag tror inte det har hänt någonting men jag vet inte. Mostly Många uh, and the och groups. Uh, targeted uh, buildings and went in and took them in large quantities. That's how most of the documents got taken from their buildings. Uh, by the way, the U.S. government itself swept them up. It has nearly 100 million pages of these documents that nobody has seen. Kanan Makia undervisar på Brandeis University utanför Boston. Han är född i Bagdad och grundare till organisationen Iraq Memory Foundation. Han säger att han vet. Vad som hänt med Moshabarats arkiv efter 2003. Folk tog vad de kunde. Politiska partier och oppositionsgrupper gick in i byggnader för att lägga beslag på dokument. Och USA tog med sig nästan hundra miljoner sidor som ingen idag vet vad de innehåller, säger han. Själv snubblade han över ett stort antal dokument. After 2003 they stumbled upon a cache of about 3 million pages of documents very important one in the basement of the headquarters building of the Arab Socialist Party's regional command headquarters building in central Baghdad. I en källare i Baathpartiets lokaler i Bagdad hittade Makia 3 miljoner sidor hemliga dokument säger han. Iraq Memory Foundation jobbar för att det arkivet ska föras ihop med andra arkiv och börja öppnas. Sanningen i en helande kraft, står det på organisationens hemsida. Riktigt så har det inte blivit. Det enda som USA släppt var för att styrka misstankarna om att Saddam byggde massförstörelsevapen. Och i Irak har arkiven använts för att svartlista politiska motståndare genom att peka ut dem som Saddam-vänliga batpartister. Det är lätt att missbruka den här sortens dokument, konstaterar Makia you have end up with hundreds of thousands of people's names. I mean, individuals are being spied on, individuals doing the spying, individuals accused of being spying. It's very easy to abuse these kinds of documents. Ja, jag tror att det kommer att ta lång, lång, lång tid. Eh, till, kanske Om Iraks om, om, om irakiska regeringen och om de, de eh, politiska krafterna i Irak har intresse att bilda en sån sanningskommission och som granskar och går igenom arkiven. Eftersom det är många höguppsatta politiker som är inblandade. Tillbaka till Said Gildis på Konvux i söder Telje. Medan läget är låst i Irak har han och de andra syriska riksförbundet gått vidare. Mannen som blev utslängd i förbundet- för att de hittat dokument som visade- att han spionerat på dem- fick förra året bli medlem igen. Förra året hade har riksförbundet förlåtit honom- när han kom och bad om ursäkt- efter eh, sju, åtta, och, eh, ja, sex år. Då sa riksförbundet- att okay, Saddam Hussein finns inte- i grösset och kan inte försöka döma- och straffa personer i, i evighet. Va? Det är väldigt storsynt. Ja, ja, visst, absolut- Ja, men det var starkt av liksom mötet sa okej okay. men det var starkt av honom också att han kommer att han är känd det han vill vara med i en av eh, samhället och föreningen igen och för min del efter efter liksom mötet då sa jag till honom jag matrix var bundet här alltså liksom här förlot det sa jag har absolut ingen personligt mot dig så vi kramade varandra och sa ni kan sin väg och, eh, och man man ska förlåta man ska kunna förlåta Said tittar på högen med dokument. Han ångrar egentligen bara en sak. Att han inte tog med sig fler när han hade chansen, säger han. Som till exempel det som rörde mittbacken, Gassan Hamed. Inte, inte för att göra någonting av det, men bara för att ha det som, som dokument hemma. Alltså Hassan Hamed kunde bli anklagad för förentligt verksamhet mot Saddam Hussein. Det enda han gjorde att han spelade fotboll bara i, i Sverige. Vilket år slutade du i Assyriska, 2005? Ja, ja, ja, varför slutade du då? Det är en bra frågor också. Men ja, vi är inte överens, vadå? På kaféet nere vid kanalen sitter Gassan och funderar. 2005 slutade han i Assyriska FF och han får inget tränarjobb som han skulle vilja. Han vet att Uday Hussein tog illa upp när han och hans bror flydde, säger han. Och efter dem var det fem spelare till som hoppade av landslaget och lämnade Irak. Men Gastan är inte assyrier och han har aldrig varit verksam i någon motståndsrörelse. Så varför fanns han egentligen med i arkivet? Jag vill veta själv faktiskt. Jag har rätt att veta vad som finns. Vad som de berättar, de berättar om mig och vad de skriver om mig och alla grejerna. Jag har min historia men jag vet inte vad de skriver. Jag vill veta bara sanningen. Sen berättar gassan vad det är han sitter och tänker på. 1998, sex år efter att han flytt. Då fick han ett telefonsamtal från det irakiska landslaget. De erbjöd honom att komma tillbaka. Han är fortfarande inte säker på om man tog rätt beslut då, säger han. Men svaret kanske finns i det där arkivet. De ringer där mig och de säger att förbundet de vill ha det att uh, presentera något slaget. Och uh, jag, säger, okay, jag tänkte väldigt noga faktiskt. Jag var orolig faktiskt. Sen jag ringde till min bror och uh, jag säger till honom Ja, ah, vad tror du? Han funderar, han säger nej. Han säger du får inte göra det här. Och uh, jag drömmer att tillbaka presentera något slaget. Men uh, efter det här, det blev ingenting. Och det är tufft, inte så. Det skulle varit en dröm att få spela i landslaget 21, Ja, det var en dröm faktiskt. Men uh, efter det har jag tänkt unettligt, nej, vi tar inte det här risken. Kanske de har någonting under bordet. Och jag kanske jag är rädd, kanske har fel, jag vet inte. Gassan <laughs> Hamed före detta landslagsspelare från Irak sist i Robin Olins reportage. Och sist i detta konflikt Special där vi än en gång har återvänt till de konfliktherdar som vi följt genom åren och som vår reporter Robin Olin fångat och förmedlat genom de enskilda människornas öden och val. Konflikten nu uppehåll och vi är tillbaka lördagen den 28 augusti. Men fortsätt gärna lyssna på P1 lördagar klockan nio, då programmet med ena foten i Europa tar er med till Turkiet, landet i utkanten av Europa, men i de världspolitiska händelsernas centrum. Vi på Konfliktredaktionen önskar en riktigt skön sommar och hoppas på återhörande i augusti. Har ni tankar om programmet eller idéer om ämnen som vi borde ta upp är ni välkomna att skriva några rader till konfliktsnabela.sr.se. Producent idag var Ivar Ekman, tekniker Tobias Karlsson. Reportagen i hörde har gjorts av Robin Olin och jag heter Daniela Marka.